На уходах. Було це якраз під Пилипівку. Уходник, трохим партика, канівець, вернувся з Канівського замку, де його старостинські урядовці обшукали і забрали вид з його цьогорічного здобутку на уходах. Сів кінець стола, насоплений, мов хмара. Навіть жінкою та дітьми не привітався. Його дуже гнітило і гнівило те, що взяли з нього більше, ніж мали право взяти. Жінка Олена не питала його про причину смутку, ждуть аж поки він сам заговорить. Те саме помітив його найстарший синок, 15-літній Тарас, що вернувся тепер зі стайні. Ціле літо батька не бачив і радів при про ту хвилину, коли батько вернеться, а він перед ним похвалиться гим, як цього літа під час його відсутності сам господарював. Цікаво було теж почути від батька, як йому на уходах жилося, а тут застав батька сумним та мовчазним. Поглянув на маму, та вона теж не знала причини. Згодом батько вдарив кулаком у стіл і заговорив сердито. «Обдерли мене гірш татар, і треба мені було ціле літо так тяжко працювати та виставляти своє життя на небезпеку, щоб староста зі своїми посіпаками моєю працею поживився. Стільки, що мені лишилося з моєї праці, можна було мати згороду, і нічого мені було татар боятись. Навесні нікуди не йду». «Хай пан староста саме деколи хоче». «Ой, не говори так трохи Не Негаразд людей на охоти виганяє. Того поля, що ми маємо під городом, замало, щоб дітей виживити. Його я сама з дітьми оброблю. А те, що ти придбаєш на уходах, то таке щось значить. Прийшлось би нам без цього дуже бідувати. І ніколи не вистачило б хліба до нового». «Я все це розумію, та мені серце кривавиться від такої кривди». Може, тебе старостинські підручні так дуже не злюбили? Чи мене одного, нас усіх, усю валку так само обдерли, а не можна б піти до самого старости та пожалітись, а чи є якесь княже право? От вигадала жалітись перед ведмедем на вовка. Хотіли ми піти, а чи пустили нас? кажуть, нема пана старости дома, а ми добре знаємо, що є, бо нікуди не поїхав то зійтися по усім уходникам, порадитись, а відтак послати вибраних до князя зі скаргою. Одне, що ти, Олено, добре порадила, то зійтись би громаді і діло обрадити. Але щодо другого, то воно нічого не поможе. Бог високо, а князь далеко. Хіба вже не було такого, що уходники ходили зі скаргою до князя? Князь, правда, видав наказ, щоб людей накривдити, а староста таки не послухався, і своє робив далі, та ще більше дер. Це, каже, буде тобі за дорогу до князя Нагорода. Треба якийсь спосіб придумати, але уходництва кидати не можна. Від цієї розмови Трохим трохи заспокоївся. Привітався з жінкою і дітьми, розказував про свої пригоди, поки не посідали вечеряти. У Трохима партики було четверо дітей. Найстарший Тарас, вітак Андрій, третій Микола і мала п'ятилітня Маруся. Заспокоївся батько, та не міг заспокоїтися Тарас. Він відчував глибоко батькову кривду. Хоч було йому лише 15 літ, вважав себе парубком, бо заступав батька в господарстві, наказував молодшим братам, що котрому робити. Як почув від матері, що уходництво не треба покидати, а придумати раду проти старостинського здирства, задумався над цим дуже. Вже і спати полягали а він все перевертався на своїй лежанці і не міг заснути. Різні думки в голову приходили, але жодна не видалась йому доладною. Заснув аж геть по півночі, та прокинувшись рано, пішов до своєї звичайної роботи і знову перебирав у голові одну думку за другою. Як посідали обідати, він каже до батька, «Тато, на уходи я ще не ходив, той не бачив, як там, і хіба знаю те, що від людей чув. А чи не можна б так зробити, щоб покинути каню і, вийшовши на уходи, не вертатись, а таки там, у степу зажити? І так люди роблять, сину, це не така новина, та бач, на таке годі самому пускатися, бо ми пропали б там, мов пташенята від шуліки. То можна б зібрати до такого більше людей і піти цілою валкою. Ой, гірко воно, моя дитино, каже мама, покидати певну свою батьківську хату та й мандрувати в світ, на непевне. Та коли не можна інакше, то що робити? Мамо, а хіба ж тато не виходить щороку, на непевне? Хіба ж ми тут не дрижимо за його життя і здоров'я? А так завжди були б ми разом, та що сталося б одному, та й усім нам? Добре ти кажеш, Тарасе, каже весело батько. За таку мову люблю тебе. Я поговорю з людьми так і завтра. Може, щось путнє з того вийде. На другий день, від самого ранку, ходив трохим поміж сусідів, котрі жили із уходів, і скликав до себе на пораду. Увечері зійшлась повна хата людей. Вони віталися з господарями, і кожен сідав, де попало. Старші міщани сідали за столом під образами, молодші на лавках, стільцях, на постелі і на запічку, дехто таки стояв. Кіндрат Муха, сивий уже чоловік, коли вислухав про щоріч іде, каже – Ось ми, сусіди, зійшлися на раду над нашою бідою. Я сам через свій вік на охоти не ходжу, але посилаю моїх синів і зятя. А ця кривда, якої зазнають охотники від княжого старости,